أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم اذا ور في الارض او كانوا غضا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يتا ملو نبصير سوره ال عمران په اعتبار د مضمون سرا درې څو باندې منقسم او هغه څلور بیانول کم مسلې چې سوره بقره کې بیان دي یعنی اثبات توحید اثبات رسالت جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی اوله او دا صورت په اعتبار د مضمون درې حصے وو اوله سګه دریش شپه آیاتونه او اثبات د توحید او غدره بابونه هر باب کې مسالې د توحید او شپه خبرې بیا دویمه سګه کی دا آیت نمبر چون ساٹنا تر ایک سو او پدی حصہ کی بیان دا رسالت دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہود پینزللس کباہتونا او داغئی داغ شبہاتو جواب درہم حصہ دا یوصل دویمنا تراخرہ پوری او پدی کی مرکزی مسئلی دو بیانو لی جهاد په سبيل الله تعالی او انفاق په سبيل الله تعالی خو د دوالو د 12 ضروری تنظیمو نو اول اوله دهیسه کی تنظیم د پاره قواعد ذکر کل بنزا یو چق عقیده بستاسی یو دویم قانون به مور قران دریم ارکان وقار کو ان کی سلورم په جماعت و خرج کړي او بنظم د جماعت حفاظت به غیرونه غیر نه کوي په دې بنظمه قاعده باندې دوه واګي زګر یو د جنگي اوهوت یو د جنگ بدر جنگ اوهوت کې تاسو او ډیر وای خو د بنظم قاعده پابندي نه وانه په څه کس بدل شوا جنگ اوهوت کې لغو جنگ بدر کې لغو وای خود پینزم قائده پابند ہوئی نو الله در تفتح درکا و کامیاب شوئی اوزن ننی سبگ گی دیز اینا امیر د جنگ تا آداب ذکر کئی چې کله ته ای چیف آفار می سٹاف ای لیپٹینن جرنل اوستاد استدہ اغستا قیادت کی, کی جنگی گی کې تا بسکے اغیت آداب یا ایوہ اللزین آمنوم ا ایمانوالو لا تکونو کلذینا مگی گئی تاسو په شاندار کسانو کم کسان کفرو ځای کافرانو انکار کړهو د کفر خپل مان د پټول او کافر د کافر زګه وای چې حق پټ کړل ایمانه پټ کړل دي نو د کفر لغزی معنی اغه سه زه پټول یوجب الذراعه ليغيز بهم الكفار زمیدار دم کافر وای زګه چې د تخم مګه کې پټای ها ته تخم پټه د هغه کې کفر چې کم ده اغه الله دو وحدانیت نه انکار کول د سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کول د قیامت نه انکار کول قران نه انکار کول پدی کی د یوم یو سړی مرتقب شي کی اوسړی وې ز قرانم منم او قیامتم منم الله منم خو نوذو بالله پیغمبر نه منم نو دا سړی قطان کافر دی او کده د په کوفر کې شک کای کم سړی نو هغه سړی هم کافر دی نو کل ذین کفروا مګی گی تاسو بشاندا کسانو چې کافرانو وقالوا لاخوانهم او يل ودی خپل رونو تا خپل رشتہ دار تا چې کله به اغی د جنگ سامان را واغسته او جهاد تب وطن نو عزت او ابو فل ارض چې کله به اغی سفر کوله پزماکه او قانون غزن یا بشو غازيان غازی اغه سره ته اګهسته وای چې جنگو غټي واپس رو موټ کورته لارجې سوې لو نو اندنا ما ما دوه ما کوتیلو کدی مون سره وې نو نبمړ شيو او نبوجل شيو یعنی ماتو ب خپل مرګ بمدا غزېږي دهبط د واجب مرګ نه ویلاغله د چا د لاس باندې وجل شي وي لکه پختانه وې کدا غزېله نه وې تر نو مړ باندې وې الانه کې مرګ د پاره الله نه ټمو مقرر کړي زی مقرر کړي او چې کله د انسان کمزې کې مرګ او نیټه برابرۍ نو الله هغه ځکه هغه حاجت مقرر کی هغه ځکه بستا ضرورت راشي او ته بځی یو خبر کتابی کتابینه ده خو د عبرت د پارک یو سړی ووري نو خدا وایو سړیو داغه ملکالموسره دوستانه جوړ شو ګب شپ به له ګولو یوزې بدې مې لاوېدل د ډېلایي خواوه خچینو یا خچینو وروته او د્વાळा ب کې نه اصل ګب دا له ګولو د سړې ور دوي خو اسم دوستانه ده او ستاره উঠি دلته ملکل موتی زمونه بروخه خلې خو اسی دا راته وای چې کمزې کې برانه روخه خلې لاګه زبا کم کې لیک کې کم زے باندې ویم جماړه پما عمر کتابی خبره نه دا او دا عبرت د بارا کیسړې دا وی چیرې را درس کې دا خبره او کتابي نه وازه د عبرت د بارا کوم بیا ملک الموت ور دا, دا, دا, دا وی دا خبره پرې دا زمو استاد او دا خو به هر حال مجبور یې کا وی هغه ور دا وی دا چې دی خو هغه وتا نه روخه بدل کې سوچ کو چې ما معلوم کو زم ما سکر رزي جنې خوا درازم هغه ملک په خودو اولاد وبلي پادشاه ایدا چې مثال په تور چینه خو هغه دې کې پادشي پاکستان کې او سعودي عرب لرا ما یا بل ملک لدی یا بل ملک لامه چې زول اجني خو لزم نن مرګ برازیل نه زبټول مر جون دې ما دا الله کارونه هغه د حکمت نه ډکی او هغه چې دیو کار فیصلو کې هغه بدلیږي نه دے دی بهې ملکی چې کلې مرک د تییم را نزد شو نو الله په دوبانندې یو جینمهروبانه کا جی دو سره تعلق جوړ شو او د باچور و داغې ملک دے خو اشک دے اغلون دی خو عشک چې کوم دی اغړون دي اجن وروي چې زماتا سره تعلق دی مینه می ده زماتهخواې تا سره واده کول غواړم خو زما پلار زماروونه خبر شو نو تا به ووجدي نو خپل ملک ل بوزا نو دنه اوس دا خبره ایره د جزا مملک چینه د والد ته بزمرم بس ده خو عشق راغشت و جیني دا ګوتن رانی اوره دا, دا. غره غره غره غره روان شه د خپل ملک رسیدل اوس هغه ډیرایله چې کمزه کې د ملک الموت نه تاسو کړی دي چې ما د بکم زه روخه خلي وې د دې چې نه خواکي چې ته رسیدل دا جیني و دروستونه راخ کله دې ای له کچر به زوخه ته کې شوی وبو بغار دی 200 یو قدم نشم اغسته دته تک خبر را ما کې شوې د جماله ملک الموتور چې د جنی سره به وروغه خلما او دلته اوس په دې جنې باندې چلګي وبو غوړی ډیره باندې ولوکه اغه یو قدم خلم ننو وبراله دی مجبور شو او لاړو چې نه لږه څنګه التن لوخه یا لپا یا سراډ کوله ملک الموتو له مخې وروډره دوه هیڅ نه څنګه چللې دی دیرا تخدي دی اغه زله را را نه یې د کم کمز نه ټپوره نو آل دبري الله بوزي مون په ختانو الګه فلاني دی علما زموله بشي ننه چې یې ټې پورنی ننه مری خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سل جنگونه کړو سل او هغه زما په جسم کې په صابط جسم کې داس یو زمشتاج اغه له توري گذار نه غرسېدلې یې نه سره د وختونه روالې تر خو غټو کوته پوری زما وجود هر زه تورې ټچ کړی دی سل جنگه کول دا سم عامه خبره نه ده او کله چې ایمان وروړو نو په یو جنگ کې نه نه ولسم د ستوري مادي او خو چې کله د مرګ وخراغه نو په خپلې بې ستره ته وي د دنیا بوزدل لا داغه د وصیتو چې دنیا بوزدل زما ده او بهرام ورسوي کچرته ميدان جنگ کې مرغوي نو خالد بن وليد با الله بقبل مر کډ باندې وجلو زمو په وجود کې دا زې رشتہ چې هغه لور تورې گذر نه رسیدلې خو الله لزمہ شهادت قبول نو نو زه بقبل مر باندې مرما په دې سره مرم یې مطلب دا چې سنا کمزه کې نیټه مقررې تبال تزي مونږه له خپلانه سين تنو ولد لسیندا نناس بشل به د نتلو ددا به ضرورتو دیبه الله حال د بوطلو نو الله وی دی به خپلونو ته کانو انده ما ماته او ما ګدینو ګده مونږ سره نو نو چا ما جاءو چې دی وجلې او یای قتل کړي وې الله وی لیجال الله ذالکا دیده پاره جو دی الله پاک دا حسرتن فی قلوبهم حسره افسوس ارمان خواهش په کلوبه دایي بزرګي دا د یو تمنا خواهش او افسوس او کا سیدا زمور ما سره وي والله يحي ويميت الله اغذات دي انسان له جندور کوي او يميت امر بر اولي مړ کوي والله ب ماته معلوونه پهیر اللهستاسو په ملبانې د لیدون کېته چې کم عمل ک والله دغی لدون کې د داموای چې ما پټو کو دا کارقروران کے اللله و جرګ د دو کسانو ن سال هم درم دغی الله دی د سلوو کستانو جرګ داو پنځ الله دی او که د دی ډیری او خو الله سره د۔ دکه علیمون به زیاتې سور کران وی که نه د ما تعملونه بسیر ستا سو پعمل لیدون کې دی او ما اوته چېکه مل لدون اس موتا ممل نو دا الله ته معلوم دی چې دی کې د اغ ضا سومره ده او دې دنیا ته مونږځان سومره خو که نه او عجیبه خبرپه خداه چې د انسان دا کم مخ دنیا ونی لکه دا چه نه دا بار بار زو خایسته کوئ چې خلکو له مونږ خسته کاره شو حکم حقیقی یې بزړو اغاز مون غندله هغه نه پاکو کم چې الله له مخه حقیقي اغه سیستم مونږ نه ګورځولل زړه زال غند ساتو مخ باندې کلم لګاو کړه سګو چې خشتو ظاهره قتل مونږ ځان خسته کوو خو حقیقت کې مونږ ځان خسته نه کوو والله بما تعملون بصير الله ستاسو په عملونو باندې دي لیدونکی ان قتلتم دی دی کې تزجی ووررکې ممانو ته بهدرې که چرته تاسو وجلې فی سبیل الله پهلارره دا الله کی او موم یا مرله شوي د الله پهلاره کې ګوره د چا د لاسه وجلې شوي یا اسې سفر باې وتی مرله شوي نو لمغفرتم من الله نو خا مخه لام د تاقیې پ داخل کړی دی خا بخن پهښنه د الله د دا طرف نا ورحمتون او مهربانی د الله خیر مم ما یجمعون وردا د هغه خبرو ناجدی جمع کوي چا دنیا جمع چا چاس جمع کل او تا الله خپل مهربانیو کا مرګ ایمان سره واست نو خیر مم ما یجمعون دا غنه به کردم او جکل استاد تعلقي د الله سره دوستانه دی دا اللہ سرایی نو اللہ با مرگم داкраش وقت کراوی لی چگ‌ جهب تان نرزه ای نو دا دعا کهی اللہ مرگ دا في chilling وقت کراوی لی چی دنیا که خپہی نو خپدي دی د دنیا خلق که خپہی نو خپہ خو الله چې تا رزه ای خوی ها سا انسان الله رزه اکی نو دے الله اللہ مخلوقوں کوي اکی ذکت اللہ و زعب مخلوق پر ازا کی دا کې اوسړې دا وې دا مر مرستم <سلام> دا به خلک وې فلان ډېر خسرې وو الله فرشتو ته وې لګي دا خسرې وو زکه زمما مخلوقات وې دا خسرې وو او چې مرشي او خلک وې خدای چې مرشو مړه پليتو دا ملک دي پاک شو الله وې لګي دا پليت څړو نو تاسو یملوګه چې خلک ستاد مر مرست دا به سي وجړي چې تا پورې ستاب مر خوشالي سکونه کی بلکې ستاب مر باندې خلک وجړيږي صحابه الله ها دی دا نرزاش اغای نرزاشی رضی اللہ عنہم اغای جندا تیر کرده او چی خالک رست ہو جڑو لو ننم جیتا دا صحابی یو یو تاریخ راخلی او دا اغای دا بہادر ای کسی گوری صحابی دے دا غربت پور خبره دا مجھ اکثر باکسر لیٹ رات لو رستو برات لو صحابو اعتراضو کو چې دې ناراست ده مسلمان اکثر رکعات شیوي دوته شیوي کله به مسټول شیوي کله یی تکبیر ولاتلې د لیډ راځي چې په ټه امرانغه او دا خبره د نبی علی سلام غوښته اورسې ده چې زما شاګرد ده او خلک ورپځي خبره کوي نبی اسلام کینول راشه ولې لیډ راځي دا خبره د اعتراض ده چې اوسړي دینداري او سنی صاحب کی جماعت کے اولاد نو هر سڑے وے امیر صاحب لوگ ورا مولانا صاحب لوگ ورا استاد جی لوگ ورا فقار جی دے ایمان پسی اولاد نو دے دوت سنو دے کہ اولاد دے خویدا چھ خلق تنا نو صحابی او زګه په صحابو تان کولو خبره کولا جی دے ولی ټیم تند راځي دا الله حبیب ورته وے کم یوسس دے جتا د تیم را دونه منې کای اوی دا الله حبیبا دا خبره ما راست تلوا خوچونکې اوس مقده سر راله چې بیاول غواړی نمون که کورې د کوی او لګ دا کم چې ما ځان نه تاکړی دی او زه مست راغلی نو کله چې و شي نمون کور کې کړه نې د ځ ډی لکو شم او دا لن زما ضره راوالی ځان نه چاپیره نو نوغ منزو کې نو چې کله هغه د موز نفاارې و نو نوه کډی ل را شي کوزه شي ان کې پټ کې او زلګ مات ته مسترا شم صرف دغ اذیس دې چې زما د خزي او د خاوند زمون د کيو صادر دی یو لک کززان پټوم نو هغه کړه کې ناشته نو کزې چې مې در بیا باغه موز نه کوي صحابه دا څه وخت رکړي صحابي دې شي چې ده کله چې قسل ولا ورقه صحابه رال الله حبيب هغه سره دومره سادر دی دومره لنګ دی او سرا کچري مونږ د سر د راب نه پټو د خپې سر ګندېږي او کپې پټونو بره سې سر ګنديږي او دومره غوربت دی نه بیاې سلام السلام تو فمیل چې د سر د طرم دی پټ کوي او په خپو والله درب واچوي بروزې واچئ ااجلو والله رجلې اخې والله پخو کې دی نن چې هغه زما استستا د ایمان ماار ګرزیدللی دی دغه قانو د ووج نه ما غنیمت راغلی دی ومر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی یو یو صادر د هر صحابې رسيده لید ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زید عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو صادر داغه رسيده لید یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رسيده لید اغه پر صادر پلار را ور کوي شبابات امیر المؤمنین مستعلم اوستا برانه صادر دیو شاندی الله الله دا زمونگ د ملک نه د طول دنیا بادشاہانو لیو نمونه دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خدبوی عبد الرحمن بنیوف غالبن اغوال پاسی چی عمر انصاف دی ندیکر دی د ټولو طول یو صادر دی ستا دو سنگ دی بادشاہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زموږ د ټولو یو صادربې ستاد وسنګ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته د جواب با عبد الله ابن عمر درکی زګه هغه ناروایی دیلیو چې زما یو صادر ده د عمر مې یو صادر ده دل او وسنګ مې لاو شو آی کربشن نو غاغه واخ کی کرپشن نو حضرت عبد الله ورتوی چې دا زما صادربې ما بابا ل ورکلې ده عبدالرحمن بدرحمن بې او رض الله او تاار کې ناستلو په جړ شو چېما پا پامیررو ممیل باې د لا غغی بهنا رووالی دل نااج د دل او نن موګه سره د علمه د ظالمان هم رسته ظالم بسې روان او د ظالم رسته کو یغه رض ای زرو را هم یو منصکیله در نه رضمون پرې خی ده نه پاکستان کې من نه منګته نبکه بلش نهبکه بلش هر چا خپل خپل زوی خپل زېله رسوله زمو مولانا ز خپل زوی وزیر مواصلات کو او غبل چې کم دین او غا چینل آ... یو کې نه بلکه وزیر خارجه شو د مل د بل وزیر اعلی شو اوس ملک مهنګای نشته عوام تباش بروا نشته ولی انزاب نشته جزاء و سزا نشته کله چې په ملک جزاء و سزا راله دلته سو ګله د قانون خلاف ورزنه کوي صحیح ده په خور څوک کای سرګن وله نه کوي قانون دی دلج اسوای سولی کل هغه سپرین کورٹ فیصله دا آل جج خرسی کی عدالت خرسی کی وکیل خرسی کی حکومت خرسی کی هر شی خرسی کی والله بما تعملون بصير الله سبحانه و تعالی دونکو او الله او ورحم کچرتال الله بخنوکا او مهرباني در باندې وکنو خیر ممایجمون غره داغ نه جدي جمع کوي ولا ان متم الكمل شوي تاسو کوتل ته واپس اياوو جل شوي تاسو ليل الله ته شرون نخامه خدا الله مخي لبره جمعغري شي فبما رحمت من الله خدا الله د مهرباني د وجنا بس بس سبب د مهرباني د الله لن تلهم ما نرم کې تديل را ايدا الله حبيبا ولو كنت فضلا كشرت ويت فذن بد زبانا غليظ القلب شخص زړه والا لنفذ من حولك نو خامخا دتلی استاد اخوانم ک استاد زبان کی نرمینه و او لدی گند وې نو دام صاحب واستمرګری یعنی دا امیر د جماعت تا تعلیم ور گئی چې ستاخ جبوبم خوګوی وړکې بم, بم مرګری لس پهت نسات ټول لو په یو نظر باندې ګوري الله که جببه د ترخ شووه اوړې بد شو نو مرګری بدن نهلاړ شي فافوان هم مګري دغلی کان نو مخې وړهوه د مشرکار دی مخړو دانه چی غې لکه را گا اوسغ لهم هم بخنه ورله غړه الله زما د کشر شو شوتهله بخه وکې وشا هم ف الامر او مشوره کو او سره په کار امور د انتظامیو کې فإذا زمتا نکله چي کسو کوتا فتوکل عل الله نزان اسبار په الله باندې توکل دیو کو نو په الله باندې نزان اسبارا بیشک الا من کئی متوکلین طع خلقو چي پزان الله باندې سپاري اي ان الله فلا غالب لكم که امدادو کې الله تاسو نن نه به زوره ور پتا سو بل سو کام کېمدا تاسو کې زوره ور بلي صحابتي jihad روان دي مخيله دریاب راضي او دل چې دریاب راغي اوس بس کو مون سره خوته پوري کې دو سه تنظیم نشتا امیر ورداوی چې موږ له حکم دتلو ده دی نه دی ویل چې مخله دریاب په راځي غر راځي تاسو بودره کی وی بیا و زما حکم داده چې په بدریا لاو شي موږ د الله د فارزو امیر مخک شو او صحابه ور تاریخ دا خبره نکلي چې دا چا د اسونو کپیلون دی شو او دا چا اغم نلون دی نشوي سمندر دریاب پار کړې شو په چا سره رخصی و خوندي ایا یو که سوی زمانہ لوټره ورزه دېدار او استنبل صاحب روځه تک وای ما سره دا هغه لرياب لاره اور کوله یو ماجومو مدرسې له سبق ته ځو سنپورې د ماجوم کور راپورې مدرسو اکثر واغ لهټ راتلو استاد بوالو استاد ورتوی استاد شاگرد ورتوی جوسته تعامل وې د یو کښټې د خوږه راشه زرا پوری کیګم او بیا واپس اغازینو پای کزم د وخت چوچو غوړم هغه ورتوی نه پچی چې څوک کلمه و جلا اله الا محمد رسول به دریاب لکه د بجلی د پړک دیږي او شاگردو خبر یو منله بس څنګه سبق مې راوړم شه د سین بغړ د بخونې چې د وکړه و اله الا محمد رسول دو باندې تا ورېدلې پورشه دا اوسه ما کار له مورې بچې دا وخت رااله یو استاد له دا شي کلمه خو اله او بشمارادوګو دریاګو نشه تخپیلون دي شي چې تاسو راپوریشم سبا چې بیا دا خوانه راضی خوانه به بي ډرائیو کا سبق لازم لا اله الا محمد رسول الله ترا دا کوله د نسین راپورشه بس محمود بیا دې موندا ما ژوند دا وخت راضی ټول نه مخې سبق کولې ټول وختي کور د جلووب لموزګاری یو راد ول امور وای جوس بچې دا استاد دوم ورځ برک سړې الله والا سړې دا چې وظیبه دلته ده استاجی له روټایو کچراشی داوتولو ورکا چې خاطر یو کو کنه ازه ما په شان ښه غاټو نو چې استاجی له ویلی چې استاجی نورمو چې سبق ختم شي نو طالبو پر دعوت د ما سره وزي وی ښا زو بالکل وزو استاجی زروان چې ویل چې سن غاړ لته له اس کې څه کور غاړ استاجی را پورې ده ماشوم وردا وې استاد رازا کنا او خال د بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله عمره تر وکړې ته پسی چې سین مې تر رسیدلې شاته کتلی استاد دلته اوس باندې وځي چې دې کې دا سره په غاړه ولار وې کنا وینا اذن شمرادلې وی تا چې مالې جلا اله الا الله سو کوی پوری کیږي کی. وې ما ویلې خو تاسو پکې ما بډوب کی بی نو استاد بی غیرت او هغه سره بل لوی الله وایا د زبصيفک باندې لا اله استاذ نه وي داغه په خپل لا اله باندې یقین نو یقین وقار دې زموږه یقین بچاجي کيمداد الله کی لو فلا غالب علیکم ضرور ودا سنی امون ونسو پر باور امریکا دا ويهزلکم او کر سواکی الله تاسو چې ذلیل دي کی فمن الذی ینصرکم نسوک دې چې تاسو امداد وکي ممباده رستو ذخوار ولود الله نا یا بدغه انگریزان لګی او دا غی منتون حال الله فیت توقلل ممنون خاص پهله باظان د سپارې مومننانم بیاګورئ یا یوه او ایمان هوله او لا تګونو کل نا مکېږی پهشان دغې کسانو ک فروج کاافرانو و قالولیخواې هم او الدي خملوونو ته اضاد وربو کله چې سفر کوو فلار د پهزما او قانو غ زن یا بجوغا زیان د جن نهب اپ لو كانوا كشرتوي دي اندنا مون سره ماماتو نبمشي وي ما کوتيلو او نبو وجليشي وي ليجعل الله ليجع ليجعل الله دي ربالجو گردد الله پاک ذالک حسره تن في قلوبهم افسود دای بزونو گے والله هو الله دې يحي يح يح يح ويميت جنديكول او مرکول کای جندرا ولي او مرغرا ولي الله وي استاد بامل نو وان ليدن ولا ان قتلتونم قجرته وجله شوي تاسو پهلار د الله کېو مم یامر شوید الله په کېله مخفرتون من الله دخامخ پهخن ده الله د طرفنا ورحمة اومرباني خیرون من ماجمون غور د داغنهجد خلې جمعي ولا ان مم قجد تمله شوي الله لا او قتل تم یو وجله شو لا لئ... إلى الله توشرون والله لهاپ الش ف بما رحمة من الله بس ده الله د مهربانه د وجنا لن تلوم تنرم شو دي لا ولو كنت كشرته تفظن بد زبان غليظ القلب سغزله والا لنفذ من حول كانوا تقديد لي بو خارشي بو استاد خوانه فف وانهم نمختوا له مافيوا له واستغفر لهم او بغنا له غاله وشاورن في او او مشوره سرقوا په کار د جهاد کې فإذا عظمت كذلك قسطق فتوكل على الله نزانص پار الله بیشک الله يحب المتوكلين مينکای دزانص پار انکو سلام این سرکم الله کمداد کی, کی الله تاسو فلا غالب علیکم نشتر زور اور بتا سو و او کرسوا کی تاسو لرا فمنزل الذین سوک دے اغا کس ینسرکم کی امداد کی تاسو مم بعد هی بس د الله وعلى اللہ يخاص فالباند فليتوکل المؤمنون زاند اسفاری مؤمنان راحت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة ربنا آتنا مواتنا لرسولك و لا تحزن ایوم الكیم انکا لا تحلی ربنا آتنا حتمی حصنا و حدا حصنا و حدا ربنا آتنا